Пантруватимуть через кожні п'ять миль шляхи на крилов і чигирин. Як не ти їх виявиш, то вони тебе помітять. От так, друже, і бережи себе, Янику. Не забувай про матір, про Зосю свою. Він ще раз обняв хлопця, поцілував у чоло, побажав йому добра і удачі». Хмелецький довго не затримався у гетьмана. Він мав наказ коронного гетьмана переказати ватажкові свавільних козаків одну єдину пропозицію, яка насправді була ультиматумум зарозумілого польського можновладця. Козаки повинні негайно залишити Запорожжя і розійтися по своїх домівках. Якщо вони відмовляться це зробити переказував коронний гетьман, їх буде жорстоко покарано. Вислухавши ротмістра, Хмельницький відповів, «Перекажіть, пане ротмістра, його милості, пану нашому милостивому Миколаю Потоцькому, що козаки готові залишити Запорожжя, але не раніше того часу, коли його милість, а також решта панів, залишать всю країну, чуєте?» геть чисто всю в країну, і перестануть збиткуватись над її окраденим і замученим посполитим людом. Але я, я не можу переказати цих слів, пане, геть мене, розгубився Хмелецький. Чому ж? Це ж не ваші слова, а мої. Так і скажіть. «Ви ж посол!» На цьому аудиенція скінчилася. Дорогою Хмелецькі без кінця бубонів, раз у раз оглядаючись назад. «Скільки вовка не годуй, а він севлі здивиться!» «От так і хлопи!» «Назвали себе козаками, про честь потякають, послів. По-людському приймають, а короля, гетьмана коронного шанують тільки на словах. Та й то під час перемов. До чого тільки дійти на королівських землях, таких фортець не будувати і нікого не питаючи? Справжні свавільці, а скільки зібралося їх там, мавкомашні комашні? аж чорно, і всі призброї. Яник мовчав, не озивався ні словом, ні півсловом. Туга за товариством, страх виявити її перед ротмістром були причиною цієї мовчанки. Груди йому розпирало обурення балаканиною Хмелецького. «Подумати тільки!» – подумки вигукував він – Якийсь дробинковий шляхтич, у якого тільки й багатство, що гонор, осуджує й ганьбить тих, завдяки кому живе на світі. Приплентався в чужий край, начепив корабелю і вважає себе господарем того, що ніколи не належало йому. Ніколи нічого не сіяв, не жав, не орав. Нікого від ворога не захищав, живе, як пустоцвіт, а ще пощикує. Короля, гетьмана не шанують. А за що їх шанувати? За те, що старцями у рідному краї поробили, що бидлом величають і останню кров з них п'ють. Ацузьки, ти щось сказав Янику? Повернувся до нього ротмістр. Скоріше б черкаси були, кажу, — збрехав хлопець. — Я теж стомився, — згодився рот містер. — Пора б уже чарку десь перехилити та добре закусити. Розділ сьомий. Весняне сонце 1648 року не тільки заквічало землю буйноцвіттям, а й людські серця надією. Посланці із Запорожжя йшли від села до села, від міста до міста і переконували всіх бідних і скривджених, що воля не за горами, що вона у їхніх руках. І бралися, завила, коси і сокири селяни, прилучались до них міщани і громили панські фільварки, забирали панське майно, ділили між собою потім створювали сотні, обирали сотників і починали жити по-козацькому. 31 березня Микола Потоцький писав королеві «Шкідливий вогонь так спалахнув, що не було такого села, такого міста, в якому б не закликали до сваволії і не зазіхали на життя і на майно своїх панів і державців, самовільно вимагаючи своїх заробітків, і часто подаючи скарги про свої кривди і шкоди. Це було передвістя бунту. Проте коронний гетьман помилявся. Це було не передвістя бунту, а справжнє передгроззя. Це був переддень народно-визвольної війни на Україні проти польсько-шляхецького опанування. 30 квітня... Піддані київського каштеляна Максиміліана Брозовського, що проживали в містечку Ясногородці і в селах Бузовій, Гуровщині та інших, до Ясногородки належачих, напали на маєток Стефана Песляка, що звався Лобачівщиною. Очолив їх Ясногородський війд Гапон із синами і... Нічого не дбаючи на срок права посполитого і накарання в ньому, приспособивши до себе венцій над сто чоловіка,